E diu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe e keqja e gjërave janë ato të reja, dhe çdo gjë e re është bidatë, dhe çdo bidatë është devijim, dhe çdo devijim është në zjarr. Të, të ndalur besimtar, vazhdojmë me temën tonë për shenjat e Kiametit, titulat janë paralajmëruese për afërinë e Kiametit dhe një për e shenjave që ka tërguar profetisë sallallahu aleyhi sallam është që në kohën e fundit ëndra e besimtarit nuk gjen sot në kohën e fundit ëndra e besimtarit nuk gjen dhe mësën ajo qëllon e vërtejet dhe kjo loj vërtecie varet nga vërtecia e fjarë vishën djerë një ju nga goja ti Ta më i vërtet jetë besimtari në fjarët që thot, a ishë më të vërtetat dalin andrë dhe ti. Dhe në kone funit Allah subhanu wa ta'ala, indihmonë besimtarët. Dukë u dha në tyre andra, të cilët jam përforsuër se për ta në të të vërtet në tina ta janë. Ose par lejmërim, ose përkujtim, nësa ta ka bojnë që ata të përkujtohen dhe të argohen, lajkej që në të të të të mund bjen pa këtuar dhe në kërën e fundit thotë ëndrat dhe jenë të vërtetat besintar kjo është prej argumenteve që të shtu që nëse besintar një është besintar i vërtet ëndrati deli si që shikon ose deli ëndrat e vërtet ëndrat një staf dhe zëndanë në tre loje loje parë janë të ëndrat dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të loj i dytë janë të ndërë që janë për shëtanit dhe loj i tretë janë bisedat e vetës që bën një ju me vetën e ti gjatë ditës i shikonë të natën kur i ka më rak në të qështje atërë ndërë dhe cilët njëri ju i ka për shëtanit ato i haron të janë ndërë që haron po qësë e ndërë haron kjo është një prej faktër që të regon që e ndërë është për shëtanit zakonishtë është ku njëriu shikon atëri që i bisedon me veden e ti ditën e shikon natëm, në mëraku i që ka. Edhe tëto nuk kam kuptim. Ndërë sa rasit tretja në të andrët të cilat janë përë Allahu Suharnë të ala, Allahu i më dhurur dërgonje me lek. I cili i a përfituron njëriu në andrë, i e një, një shembul. Ma andë të të cilit, a i shikon në realitetin. Duke bërë kërhanësimin dhe me shembul dhe realitetin. Kjo është andra. Dhe e çuditshme është ëndra është një lloj dukurie se tirë nuk din ta shpjegojnë as profesor, as mjek, as psikolog, as psikiatër, as as as as as as as as i nuk ditë ta shpjegojnë ashençor dhe nuk ka shans ta shpjegojnë. Dhe çdo njeri për besimtar mund të hijojë ëndra të çuditshme. Ti mund të jesh në fund të dunjës, por kjo ka ndodhur me shumë besimtar. Çdo njeri i periur shumë beson se ka marrë ëndra të tilla shiko një ndër që dhe mos kërë tjetë i kuptimin në posë dhe kërërës e qartë që tërgoj një dukuri ose një faktisi që po ndohës diska dhe mund që është e vërteskë men telefon me mija kilometre lërgë dhe i pyët ka ndohës diska e t'il dhe t'a thonë, thonë, thonë po ka ndohër ku shtë t'a dha kjo është një përfakt e gjithashtu për mos besitarë të tirë nuk besojnë në kështentën Allah ose nuk besoj unë në botën e fshesë nga e mori vesh çdo lloj njeriu. Fillojnë të thonë filozofie, telepati, budalliqe, gjëra të cilat domoshem janë justifikime të mosbestarëve kur nuk gjejnë asnjë justifikim të vërtet për atë që duan të tregojnë. E vërteta është ky është inspirim prej Allahut, i dërgon Allahu me lekur dhe i tregon njeriu diçka që do t'i ndodhë atij, mund t'i ndodhë sot, nesër pas vitit, pas 10 vjetësh, pas 20 vjetësh, ka edhe raste zgjat në 30, 40 ditë ka ratë të ndërë të zjasin në njëra vjetë, si së të regohet për ndërë të përfejt të allot Danielit Alej Selam, i zili ka parë ndra, të cilat në të vërdet, kështigimi të yra është në të kohë në fundit, për parë të të vi në më dhëndë dëgjali. Që që ndërë nuk u vizohet në i kontaktuar, dhe e hedhën lovë së mërëntarë në basë të vërdetit si ka pësintarë në fjallë që thotë, Transmetohet nga isha vëdi Allahun ha, se profetit s.a.v. ka thënë, <coughs> nuk ka ngellur nga profetia vetëm se përgëzuetet. I tha në i dërguar e Allahut, qëpar jam përgëzuetet? Ta është ëndra e mirë të cilën e shikohet personi, ose i shikohet ati. Transmetohet nga Ahmedit dhe Bukhariu. Kërë përgëzuet e ëndra e mirë që shikohet personi, ose i shikohet. Wiçëndra është pjesë e profetisit. Kjo është gjë e parë që ëndra është pjesë e profetisit. Edhe është pergëzuese, nuk ka ngelur prej profetisit, vetëm se pergëzues. Edhe përderisa është për profetisit, domethënë ajo ka një vlerë të madhe dhe nuk duhet anashkaluar. Për këtë arsye duhet që besimtari të përfitojë për ëndrave të tij, jo të kthehet në një maniak, me të ndukëshikuar ëndra dhe do të di ç'u kuptimi ka çdo ditë me radhë, por E ëndërrat ndërthimi të tëra kanë kuptim. Sidomos kur shikon njeriu në ëndër për shembull profetin sallallahu alaihi dhe selem që i thotë diçka. Sidomos kur ai gjë që i thot profetit sallallahu alaihi dhe selem nuk vjen kundërshtim me fenislamën, por është diçka e lejuar ose e përcjellur nga fenislamë. Edhe pse ëndërrat uniformisht kanë shpjegimin e vet dhe josh dukuri i shpjegoj, madje nuk i lejohet çdo lloj njeriu të shpjegoj, por kundër shpjegimi i ëndërve është vetva. Sigurisht dhe folja në qështë e fesë, halavë harë më shfedva edhe shpegjimi e andërëve është fëtva. Ma dje, fëtva ja e në lidi me andërëve është më e bërështijëse me qështë fëtare, sëpse qështë e andërëve argumentimi është te për te për te për i fshëhtë. E dhe këto nukë këtër vetëm së atatë të të, të merën më të dhe njohim jemë pove fushë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka shihu ëndra, e, e ka parë ëndër dhe i shikonte ëndra, sidomos fillimin e profecisë, e shikonte diçka dhe i dilte në mëngjes si e shikonte, 6 muaj rreth. Prandaj ka treguar këtu që ëndra është pjesë e profecisë, sepse në një pjesë të profecisë ti profeti sallallahu shikonte ëndra dhe i dilnë mbi. Dhe në kohën e fundit, kur feja të bëhej të huaj, kur njerëzit do mund të largonin shumë feja, Allah subhanahu taala u hedh besëtarët mirë, të sinët Ja, <coughs> voinallahu me pasrtit, të cilët janë të huaj në shoqëri, u hedh Allah disa ëndra. Dhe këtë vallahi e provon çdo kush i kthehet Allahu sinqeritet. Do ti japë Allahu, sepse ëndra është thjesht një përgëzim për ty që vazhdo se kjo është vuka. Ose para ndëmrim kujdes se kjo e gabim. Por ja Allahu subhanallahu tale, sepse në kohën e fundit njerëzit nuk kanë më profet me veten që u thot bëjni kështu, bëni ashtu që është rbur shumë njerëz janë bërë shumë të huaj, domethënë njerëz besimtarë janë shumë të huaj dhe njëzët, ndër njerëzit dhe prandaj Allah i mëdhuar u hedh atyre. Domethënë ëndrat për t'i forcuar ata, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur të afrohet koha kur ka fundit, ëndra e muslimanit nuk gjen. Sa afrohet koha e fundit, ëndra e muslimanit nuk ka më të hyrë. Ai shikon një ëndër të ndarktë, si të nesër një dështim që ka parë. Shikon diçka, diçka, diçka, diçka kërat janë disa gjëra të cilat u dukën çuditshme. Pse duka shikojnë në ëndër? Para një orë zë një lloj pergazimi të muslimanit, që ti je muslimani mirë, pandalloh Allah u tep në ëndër, shikosh atë që të nesër mendon do të ndodhë në vërtetë. Edhe pse u duk diçka pa dëre. Sot në kohën e fundit nuk gjenën ëndra e besimtarit, e muslimanit, apo traditë të muslimanit. Muslimani, dhe ai që, domethënë Ka ëndra më të vërteta, është e i cili sosial më të vërteta. Edhe ëndra e muslimanit është 1 e 25 ta e përvetis. Në një trasmetin, 1 e 26 ta e përvetis dhe kjo varë nga vërtetia e ndës përsonit. Sa e më vërtetit, është ma asë përvetisë shëndra ti dhe është përshindje më të lartë ka nga përvetia, ka ndëre këti përsonit. Edhe kjo dhe gjeje ndonë. Edhe ndonë besimtar është besimtar edhe mund qikojë ndra i delë prej Allah i të gjërët të tjilë i të regonë Allah s.a. në ndë të disa ndër për të përforzuar njëjën të kevërtajba dhe mund ka në ardhur vetë shumë njërë dhe në pyrë si përqeshtë të ndërëve edhe kam parë të qodira të si Allah s.a. njërë duha hakshë të të tërë me antë të disa ndërëve që të mos konësotme Një prej shenjave gjithashtu është shtimi i tërmetëve. Në kohën e fundit do shtohen shumë tërmetët. Edhe sfrova, edhe fitnes. Edhe kjo vjen për 1 deri 2 vjet, ose tërmetët janë si mëshirë për umatin islam, që nëse dënohen me tërmet Allahu më dhuron nuk i dënohen ata naheret ose si më dëshkim për Allahu subhanu wa ta'la, për gjuna pëqarët, për ata që këndështënurë dhe ti, nëse janë më dëshimtarë. Të kasëmëtone bu Musa, se profetisë sanë Allahu e lësëlem ka thënë, umet i im është umet i më shiruar, të të shumet i më shiruar, nuk ka dënim për të në akiret. Allahu i madhëruar e ka bërë dënimin e ti, dë umetit në dënja. Dënimin të në dënja është vratja, tërmetet edhe fitnët. Në antë të styre fitnëve, tërmetet edhe, edhe vrasit besintarët, shlujnë disa gjunafet të cilat ataj kanë bërë nduja. Vrasit të me që të vërët dikush, patritisht. Dhe kjo dhe sështë patritisht, po në të vërdet Allah i më dhurë të shlujnë gjunafet dhe nuk e të dënim në herët. Thot, umeti imë shumeti më shiruar, nuk ka dënim për ta në herët. Nuk në që nësë ndozim të dhejim të tërmetës besim të arjë knaqin në të finalot të se shë dhe gjithë që i bje besimtarët është në të vërtetë fajrë përta <coughs> Trasë më të në përrejë se profetisë sonë Allah në qëllim ka thënë nuk ka për të bërë kja metin dhe e sa të largohet dhja dhe dhe të shtohen tërmetët dhe e sa të largohet dhja dhe të shtohen tërmetët dhe mund të shtohen tërmetët d në shumë o të në shumitën e vendër të tokës. Për kjo është një lejt parë në mërimi për Allah më dëruar i tunë njërzit që të djohan. Më shirë për Allah pasë të të nëshkoj i tunë një që të djohan. Dota Robert, djohuni, kush djohat? A i cilë e kazemën, e hapur, a i personin cilë e kazemën, një jo të vullosë më gjurafët. Kërë <coughs> Gjithashtu ka tërguar profetit sënë Allah nësëllem në hadithin e Budaudit dhe Gjoni se shfar ka thënë, kësh hadith më dështar, vallaj, kësh hadith më dështar edhe realitetin e ti, ne, sot, jemi duke e preku pak nga pak dhe e sa dy momenti duhor i thot profetit sënë Allah nësëllem një për shokhve ti që i sili quat Abdullah në hawane ma ti tërguar një një një një një një një një një një një një një një një një një një Khilafeti është të islam, i cili gjykojët me ligjin islam, me shëriatin islam. Kër të shikohështë të që khilafeti të zbresi në tokën el-Muqaddese, tokën el-Muqaddese është kutësi. Kër të shikohështë të që khilafeti të zbresi në kutës, që muslimar në në të amarin dhe në muslimar, në gjithjet, islam, të drejtojët kutën në muslimarën, në në gjithë tjetë khilafeti në shtetë islam, qëndër në të këndë në kutës, Tot atëherë janë afruar tërmetët, sprovat edhe gjerat e nga. Tot atëherë janë afruar tërmetët, sprovat edhe gjerat o të qërshit e nga. Ajë shumë qërshit e nga dovinë. Më basë kësaj, sa të, të regoë Profetjus sënë Allahu në shëllimë në jë hadith jetët e s'a. Që besëmëtarët dë ngellen me gojë hapu nga të gjerat të të të shohinë. Edhe do thon vall, ana ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam për këto gjëra, të cilat do ndodhin në hadithet e kia apo jo. Kështu ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam, ndogqlgen të hutuar nga gjërat, ndaçi do ndodhë që Allahu alaihi se çfarë janë ato. Një gjë është thë dha, të cilat nuk mund ka lënd, do të kalojnë dot pa përmendur diçka vitën më to. Edhe do thon ah walla ka treguar gjith profeti sallallahu alaihi wasallam për to apo jo. Sot kur të zbres xilafeti Në tokën, muhadete, në tokën e mقدse në tokën e shenjtë domethënë në në në bet në në betun mقدs në, në Kuds atëherë janë thurë tërmet atëherë priten tërmetë provat të mëdha edhe çështjet e mëdha atëherë thuaj profeti sallallahu alajhi wa sallam i thotë Allahu muhawales atëherë thotë që amni ti është më pranë njerëzve se sa dora ime me kokën time dhe e kishte vendosur profeti sallallahu alajhi wa sallam dorën mbi kokën e muhawales izot atëherë në moment Kiameti është ma afër njerëzën të të dore ime që ndodhe në biko këntande. Aqë afër është kiameti par njerëzën atë kohë. E shikon e dhe që përndot të të botën islamë. Bën që futët u bënë ka i zhvite që e kanë pushtuar Palestina. Edhe duon të kryojin shtetin e të të, të madhë nga njili në e ufratë edhe për këte janë të gajtë që në të bëjnë gjithë dojë kasa pëhane, edhe pëse mund të desën e miliona, po me miliard e njërë dhe nuk është që tonë, nuk është që këllë dhe gjithë fare. Ndërkohë që profetit Sama Selma ka të reguar që në khilafetit dë shkojnë së vëndës, dhe kjo të regon që muslimanët dë të afitën në luftën këndu që fosënë, edhe atje dë kryo të shtetë i islam, i tijë i Nëse mua më duket Allahu i dimë mirë se këto çështje tashmë janë shumë e afër. Kush shikon thotë se çfarë po ndodh në botën islame, shikon də sprovat e mëdha që po ndodhin në vendet arabe, në të vërtetë shikon një gjë të çuditshme. Devi parë një viti, nuk e prisni asnjë moment se si mund viqë këto gjëndje, si mund të mosimarrë kryen shtetin islam në vendet arabe në Kup. Kurse mba si ndodhon këto apo ti që ndodhur rëmuaj që ndonë vendet arabe dhe po ndodhi somos në seri tani që këtu është përqendrimi më i madh i gjithë botës sepse aty kërthanohet në mënyrë dhez për dhe çfutë mbas kësaj njeriu përfituron që çështja mund të jetë tepër tepër tepër afër atë e di Allahu se mund bënoi edhe prandai fot profetit sallallahu selam kur kur tash shikosh filafetin që të ket zbritur në kuc atë kanë ardhur tërmetet, sprovat dhe që është të më dha dhe kërmeti është më pranë, të sadorë e ime mi komentatit. Mosaroni dhe shëtë dhe hadithin e Abdulla Ibn Aham Rebili Nasi që va kam tërguar në hytëbet kaluara, në cilin ka tërguar dhe të kur ta shenë një qabe dhe ta rindertoni atë, si asë një herë, edhe kur me ka të mërushën në burimin, edhe kur ndërteja sa të kalën në vale buku bejs, të ashtë më këndodër, atër në k le kurbi dhe edhe të tjerë trbon që këto janë shumë afër. Të gjitha këto duhet na bëjnë të zgjohemi nga gjumi i gafletit e dibutimit ton, të ti rikthehemi zotit ton përpara se të jetë shumë vonë, para se të pimpit të më dhënë fila të njeriu ka nevojë të ketë një lloj përgatitje të mëparshme me iman në ati për të përballuar provat e dëgjit që vijnë njerëzimit. Samo mbas aty lajmin që dëgjojmë ditë të fundit në cilat që i futët kanë shprejhur qartë që ata duan të hapin ose të ndezin një luft të tretë botërore, në me spalve të më dha, të shetët më dha, në cilën ata duan të shuajnë pjesën në të madhe të ruzët pakësorë u në të shuajnë shumitën e jasë. Këto e ka të rëvuar një prej që i futët dhe në të njohur në botën përëndimore, i cili quatë Henry Kessingerën dhe te kam nëzuar në, në, në gjurë në Arabën, ma tërvedi njëzbam musimani që nëzuar në, në, në gjurë në Angleze, njitin lajnë. Dhe nuk është pare të dishme, sepse Henry Kissinger ka dhënë një përntim të më pashëm, për të të të të të shkullë dhërë shekë, sefer në havalin e liber, në të të të të të të luar liberin, përntimi Kissingerit. Dhe nuk është u di, që të plafin nuk të më dhe, në të cilën mund të shkatërrohen shumë shumë njerëz, se të vdesin shumë shumë njerëz me miliona ose me miliarda. Duke pasur parësuj që vetëm luset e dy botërorë kanë janë vrarë mbi 55 milion, po tash më çfarë mund bëhat, Allahu e di. Një parësi që kemi ditë gjithashtu është që në kohën e fundit do shtohen numri i grave më shumë se sa burrat. Dasht vetëm kjo nuk është normale, xh profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë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 Më më mëndë që në kohën e komunizmit, ka qënë një statistikë për 4 vëndin tonë. Ka qënë një statistikë që mësoshë dhe i shëpendosë dhe në ribërët e geografisë. Që raporti i burrën e gra në vëndin tonë, që atëherë ka qënë 3 me 1. 3 gra, 1 burrë. 3 gra, 1 burrë. Që atëherë. Edhe me kalimin e ditve ka ushtuar dhe më shumë në koha. Sepse kështu ka të regurë profetit sona të të dhe kjo është mës Po tjetër gjë, në Hajnat e Klanit e Hokyo, në Saduku është një më dukuri natyrore, të cilën e ka vendosur Allah me taktimin e Tij, që në kone fundit do lindin shumë pak meshkuj dhe do lindin më shoftë femra. Kjo është një provë që njënjën, Allah, së natale, njërësë, i jep Allahu Subhanallahu Teala njerëzve, por diskutuar. Siç kanë lëzuar gjithashtu që në Arabi Saudite, sot janë mbi 1 milion vajza të pamërtuara, mbi 1 milion vajza të pamërtuara. Domethënë numër, numër tepër tepër i madh për çka nuk është çudi që kjo domethën koha e këtij hadithi ket ardhur atje shumë afër, domethën oj që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam. Të gjitha ato tregojnë vërtetin e asaj që thon profeti sallallahu. Ku shikon një nga një, një, hadithi vjen hadithi e vërtetota e realitet. Vjen hadithi e vërtetota e realitet. Vjen hadithi e vërtetota. Asnjë për të nuk dërkundur. Me të vërtetuar, kjo tregon në vërtetë vërtetësinë e asaj që ka thënë profeti sallallahu të regonë për të ti në profetisë ti, të regonë që kemet e shumafë, o njërës kemet e shumafë, o njërës kemet e shumafë, njëjarët e mëdhajën afruar për njërzimin, apo pregatitemi ne duke aldhruar Allahun, edhe duke bërë pun të mija, për pasë e të vindhisa dit në të cilat tronditet imani njëriut, edhe nuk qëndroni fornë to, vetëm sa i i të ti dhe është sinqertë më Allahus shumë në ta'ala. Prandaj un këshilloj vetën time dhe këshilloj të gjithë vëllezrit që largohen me gjunaqet të largohen nga të gjitha gjunaqet që bëjnë të dukshme të shehta nëse dëshironi që në momentet e fundit Allahu i mëdhur të ju forcoj kur vinë sfovat e vërtë më të mëdha të kryej ndetyrën që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala sepse kjo është vetmja mënyrë për të shkotuar nga sfovat e mëdha edhe nga ato tronditje të cilë të largojnë një, një, një me iman ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an Të të të po ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. Po qesa do bënin atë gjët që ishin këshilluar, do ishte më hajër për ta dhe më i miri për forcim. Domthon në, në momentet bështira, unë, të vështira duhet për njeriu që ai zotëj urdhët e Allahut, do jote cargohet me urdhët e Allahut, duke zbatuar urdhët e Allahut, duke larguar nga haramet në çdo formë Allahu më dhëruar të ndihmon momentet e vështira që të rrosh imanin tënd. Nuk flitë të sotë dhe dhe për të rrujtur karigen, për të rrujtur shpim, pasurim, katandim, sepse sot dhe për për një ima për këto, këto e njërë nërmale, që shdo kush njërua në mënalë, problemi është imani, imani është e rritë me gjithë të silën, po qëse humbet ke humur dhe gjë, kërse pasurin e humet të e fiton atje, edhe mos besimtarë nuk shesohen nëse tikë ke pasurin, problemi në të rritë që është imani i shesohen gjithmona ta � Besimi jonë në Allahu subhanu e tala. Ta Ky shë e i siri i shqetson të gjimë në të besim të arët. Edhepse ata shfaqen formën dryshme, dhe të në mëradhë, dhe ta e në kështu një akuza, por e që i shqetson të mërdet është imani jonë, nëse ne kujdesemi për të kurtimin mirë, dhe kujdeset Allahu për të kurtimin e nërë vërshërstim. Ta arra fa në, në lajë për rëha, i a ja aritë këtë i shqibbe. Një fi Allahu kër mirë, të shmirë Një halohë kur t'esh mirë, azorojë e të, <shmirë> të kthejua ti bëjës t'i këpar, që dhët njohë halohë në mellë të vështirë të arrujë i manë, ato mellë kur të rënditë të i manë. Sepse dhëtë të rënditë të i manë, i shdo njeriu. Në shdo kush dhës porrojë në basë në së të që meriton. Kusë allohë në madhëruar, në forcojë në rrujë në shdo së porrojë në forcojë në, forcoj në mellë të vë from the nelson atussinallahu an sallamu ala alihi وصحبه اجمعين. Një pre shehje kemi di gjithashtu është që gadishulli arabik tokë arabe do kthehet, në bët, në edhe, në të kthehet, domthonë do bëhet elulzuar në tetnzim, edhe do ketë në lumej. Ka treguar Abu Hurajra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithe të muslimit, nuk ka për të bërë kemeti deri sa të kthehen tokat arabe në kopshte dhe lumej. Dhe kjo tregon që në vend të Arabë dikur ka pasur lumej, edhe do nga por të kthyë, kështu sot dëshmet e kthehen. Ose kuptimin kthehen, domodin që do bëhen. Por jo sa ka pasur më para, Allahu i di më mirë se kur shëllimi i kuptimit, ose të kësaj fjale, erëtisëmësh që në kohën e thonë do ketë lumej, dhe faktikisht sot Arabët janë duke bërë lumej artificiale në vend të në Arabë, nëbyje Saudite. Është një mëmari, një inkasile duke kaluar për qytete, duke paguar parë mëdha portaluar ujin domthonë për të bërë një mbyllje tiritale. Edhe kopësat janë duke duke i ndoditur me me nonë me me barë, me nafrë zonë që pas barë më madhe e përdorin domthonë mjetet e tyre domthonë për të sillur ujin kudo që të jetë, do të vditë, domthonë me, por qenë që meka është poshtësir. Çikos ka kopështe me me, me nonë si me, me, me, me me barë, me, me, me lule, sa të duash, futitesh. Ç'në gjitho kopësha ngadolën. Nga jeto vditë një mëntë tiritale. Djasto ka treguar profeti sallallahu alejhi vesallam me ka thënë muadhit kur ndodheshin në Tebuk, tek burimi i ujit të Tebuk, i cili kishte pak ujë. Pastaj me mrekullinë e Allahut doli të shumtë ujë dhe i tha profetit sallallahu alejhi vesallam: "Nëse ke për të tuaj gjatë, ke për të parën që këtu do të mbushet me, me kopshte." Transmeton Imam Muslimi. "Nëse ke për të tuaj gjatë, ke për të parën që këtu do të mbushet me kopshte" në Tebuk. Shikoni sot Tebuk, është një qytet i zhvilluar, mund në mënyrë ditësile kanë bërë totë mundësi jetosh, mundësi kur ti na bisauditi siguri në shkëtir, por siguri jeni një vend që, si që, që, që, që, që është në vendet evropiane, të cilat ka, domethënë, totiës dhe ka bier shumë shim rradh. Allahu alem, basi çellimi, basi çellimi është me vërtet mund të kthehet, domethënë që bëhet, domethënë, në vërtet ë lulzim siç është në vendet tona më radh. Allahu di më, më mirë. Një prej shenjave gjithashtu është që do bjerë shumë shi, por për për të rënë ka për të rënë, por nuk mbinas gjatë. Tregoni në e së të rëbjë alazëm se profetët së nëllohet që në më ka thëmë. Nuk ka për të bërë kemeti, dhejër i sa të bjerë shi në bjë njerëzë, shi imatë. Por toka nuk në bjë nëzëja. Toka nuk nëzëja nëzëja. Nuk do bjerë shi imatë, por toka nuk nëzëja nëzëja. Nuk nëzëja bërë që. Ndërë sa përpara ardhisët dhe gjallit, ka të reguar profetët së nëllohet që do vidët dhe ka treguar që 3 tre vite pas ditës së xhali ditë do faksoj Allahu shiun. Vitin e parë do i gjen 1/3 të shiut, vitin e dytë 2/3, vitin e tretë tret, nuk do bie pikë shiu fare, as do ngrohin dhe kafshët. E kam besimtar, Sahabi, në thonë si dhe jetën her, ka pyetur besimtar profetin sallallahu alajhi wasalimu sahabët, a thon si do i thon njerëzit atëherë? Ka thënë profeti trem, besimtarët do i thojnë me tasbih, me tehlil, me tekbir, me fen la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahu alhamdulillah, vetëm me dhikr do i thajnë. Këto është do të mbaj besimtarët më tokë. Dhe shenje funi që të regojmë për këtë hytëbë është që lumi e ufratë do zbulohet, do të dërërgohet në shtrati ti, do largohet në shtrati ti, edhe do zbulohet për ti një malë për jari. Lumi e ufratë nësë të regohet, buron nga malet e armenisë. Pas ta e i kalon, ose nga malet dhe më në pran të pranë tërshqisë sotme dhe ai kalon më në Turqi ose aty ka burimin kryesor në Turqi, pastaj nga Turqia kalon në Siria, nga Siria shkon në Irak. Lumi Eufrati dhe lumi Eufrati është një prej dy burimeve të vështme të irakianëve për pirjen e ujit. Ata kanë lumin që quhet Tigri dhe Eufrati. Në Tigri dhe Eufrat kanë dy lumë të cilët e, domethënë, e ngopin Irakun me ujë ose për të, të, të pirë ujin. Edhe <tës> profetis sënë allohet sëlem ka të reguar që në kohën e fundit, lume e ufratit ka përtu shdukur. Si që shtek, allohet një më mirë. Ne do të reguar njësa mundësit të tjene se kështojnë sot. Që sot po të danin në pahë. Ka të reguar e buhrejnë se profetis sënë allohet sëlem ka thënë. Nuk ka përtu bërë kemeti, dhe të të zbuloj e ufratit të, të zbuloj një manë prej ari. Do luftoj njërë dit në të. Thot, nga çdo 100 do vriten 99 dhe çdo njëri për ty e thot si inshallah jam unë do të i tirosh punon. Ka treguar një hadith tjetër se tradhton Buhariu një hadith tjetër ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë nëse ndonjëri për yushë shpresenda ti e të mos marri asgjë për atë. Ka ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam se duke marrë do bësh pjesë se lutu luftosh për hise parave, do vritesh për të paratë, xhelenme me këtë vendin. Që të regohet në hadith, që do të bullohet një malë prej ari, do lukhtojnë në të shumë njërës, do vritin shumë njërës, ka së përkha në malë dhe bladë, në Irak, bësja në Irak, ka së përkha në ma dhe në Irak ka ndohën dhur shumë në shumë sëprova. Ma di profetis Salam Dole Tëllem, kur është për Irakën, ka thënë që ati dhe dalim briri shejtafës. Në më në fitën e të më të më dhajë që mund të pistojnë prej në Irak. Sot, në më thënë, lume o fratit buron nga Turqia. <clears throat> nga Turqia sotën e. Edhe Turqit, në bas të të e dhe Sirianët, janë duke ndërtuar diga. Gjigande. Të regoj, në më thënë, në kam lezuar një langë që Turqit, kam bërë një projekt i tini marën në vitin 2014. Pas dë vjetështë. Projekt në ti në ata, në më dhëmë, kam filluar edhe pëndërtojnë po dëmbël i diga, gigande, në brendë të tokëve të tërshisë. 2-3 diga i nga diga mund më dhe që mund të këstënë bo. Edhe duan në mandër të të diga dhe të blokojnë përtsisht ujën e ufratit. Të edhe të rezervojnë adhe për të përdurë për tokët për dhe të, të të të të të të pilore, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ta shma, me sa kam lexuar, tregon që është bllokuar rreth 25% të ujit që kam bllokuar turqis, sepse e përdorin për tokat e tjera. Dhe në kone fundit, me sa duket ata mbaz 2014 do ta presin ujin fare. Edhe u kam thënë ja kanë, ju keni naftën, ju keni naftën, nuk do të monitoroj një pjesëmin e naftën tuaj neve. Edhe. edhe ne kemi ujin, uji buro nga ne, fillim ne kemi drejtë ta bllokojmë. Edhe pse kjo nga ana fotar nuk është drejt. Profetis, Allah, se profeti sallallau alajin ka treguar që njerëzit janë ortak në tre gjëra, tek uji, tek mbarë, tek dharrë. Uji, mbarë, dharrë nuk mund të pronsohet, nuk ka drejtë të pronsojë njeriu. Kështu që, që nuk është drejtëtyre, kjo është një padrejtësi e madhe që mund të bëhet popullit qirakut, të bllokohet uji, domthonë se drejtë si njeriu për ujë. Ky është kuptimi. Dhe me mbarimin e këtë në ujtë, kjo dhe thotë përse që të dali mani për arënë. Kjo më përsej, ka së pëhane madhën e së njërëzë. Siç ka të reguar profetis së nëllojë sëllim. Nëjarjet të regojnë që këto hadithe u është afruar e tyren, do dhije tyre dhe rektitit të tjore. Rektititit që i tëmë nësot në krasime që të regojnë dhe për hadithe të regon që fundi e shumë afrë. P për gjumit të uaj, këthejonit e këllohu suhanu ta'ala, fa nuk është bonë për parës dinjët, të vingjarë të dha në cilët njëriu, dhe ka fërdorë në ti nga pendimi, por nuk i bënd të bimë pendimi, nusë Allah në më dheruar të nërujnë në gjithdo fitëne, nusë Allah në më dheruar në forsojnë në të vërtetën e ti dhe mdekje, dhe isë një kametë.